Radio Dani Mark al 3 be El Bernamage L Izael Shahir Spider, Anas Luen Anas Breinhold, Khalikon Mana, and enjoyed. God eftermiddag. God eftermiddag. Og velkommen til programmet Det musikalske talkshow. Programmet De Sorte Spejdere. Sendt til jer live fra Amager. Øen, der er bygget på skrald. Men en dejlig ø. Det er jo ligesom... Øh, hvad hedder det? Øh, Amsterdam. Ja, det er også bygget på lort, ikke? Eller ja, nu affald. Nu Det er altså, de laver byggeaffald, skrald mm. og det andet også, ja. ja. Velkommen til... Vi håber, det har været en god weekend. Yeah. Øh, vi skal... Skal vi skal ikke bare sige det for start. Vi skal snakke om det der fodbold fodboldhaløj lidt. Lidt. Og så lader vi den ligge derfra, fordi at øh, der er der vist rigeligt, øh, der er blevet sagt om det. Og ja. vi, vi har ikke rigtig noget nyt at tilføje. Nee. Eller... Øh, nej. Nej, der har vi det. Mm -mm. Nej, ikke rigtig, vel? Mm -mm. Nej. Nej. Altså. Jeg synes også, at han var for meget. Ja, dommeren? Ja. ja. Han skulle aldrig have haft det røde kort, Christian Poulsen. Nej. Det er, det, som Morten Olsen siger, en kontaktsport. Ah. Og nogle gange, at Poulsen, alle os, der kender øh, Christian, Christian dreng. ved, at han kunne ikke drømme om at slå nogen vinder, de har provokeret. Nej, ah, det er det, jeg mener. Og så, øh, og så må ham der, øh, svenskeren, jo virkelig have provokeret, ikke? Jensen. Ah, du, øh, du kan lige prøve at høre en gang. Eller? Jeg prøver lige at høre. Ja. Man må, ikke slå, man må ikke slå på en modstander på en fodboldvane. Nej, det er det er principielt rigtigt. Det er også rigtigt. Men øh, vi kommer også lige tilbage til det senere mister, ikke? Ja. Jeg vil godt læse noget op fra dig, Sund og her skal du være yderst opmærksom. Ja, ja, jeg er født opmærksom. Og Jens, hvis du imens gider at vende uh, webcamet, Jens er vores webman, og vores producer, ned på det årgiver af kære vi i dag har fået ind i studiet. 1, 2, 3, 4, 5 omkugler og 5 stykker brunsviger, du. Hmm, drømmekagen fra Borgs. Mm. Jeg læser følgende op fra dagens BT. Ja. Det er læsebrev, indsendt af Jesper Vitte fra Farum. Og man bliver altid glad, når det er BT, jo. Jo, hunde har skamfølelser. Cirka hver femte år stikker en hovedet frem og lancere klassiske påstande i stil med, at månelandingerne aldrig fandt sted, jorden er flad, og jødeudridelsen er et fubnummer. Okay. I mandags, det er så nogle mandage siden, var den gal igen. Denne gang på P3, hvor selveste studieverden, det var dig, Anders, så vidt jeg husker, i ramme alvor fastholdt, at dyr ikke har følelser. Oh, Når først latteren har lagt sig, så aflyses den af følelse af en forundring, over at man stadigvæk kan være så dum, og stadigvæk holde på sit job. Undskyld, men hvis ikke smerte jalousi, glæde, sorg, missyndelse, sult, vrede, rastløshed, savn og så videre af følelser. Så har jeg ikke bedre ord for alle de strømninger, der siver igennem mine hunde. Var det Hvert eneste var, døgn. Var det savl eller savn? Siver. Siver, der følelser gennem hans hunde? Og hvad hedder denne geni? Jesper Witte. Hvor herre. Må jeg sige noget? Ja. Øh, hunde har ikke følelser. Jeg er ked af at sige det. De har de ikke. I sidder og kigger på dem, og det kan godt være, at de ser ud som om de har Det eneste, de ting, tænker på, er mad om lidt. Right. Der kan og det godt er også, også sødt nok. Det er også en følelse. På den måde har Michael jo ret. Så øh, til en anden historie, som, som, som, som ikke har noget med også at gøre. Den er bare, det er bare, jeg tror, det er en slåfejl i dagens ekstrablad. Okay. Det er i forbindelse med en ikke særlig, på, på nogen måde, måde, som mor som sagde med ham, den øh, psykisk syge, som boede sig ind i et sommerhus i ja. weekenden. Men som hvor... heldigvis endte godt. Rigtig godt, ikke? Øh, over et døgn har gigantiske politistyrker ført udmeldelseskrig mod en af de, imod en desperat mand i mod i Nordjyllandsstolse, mm -hmm. ikke? Øh, og, og det her virkelig seriøst stakkelse menneske. Stakkelse menneske ja. øh, han kom heldigvis ud i god behold, og der skete ikke noget med nogen. Det øh, ekstrabladet skriver her, det er at finde fejl, ikke? Mm. Han havde stadig sin riffle og en stor jakkniv spændt fast på sin krop, da han kom ud af huset, ikke? Mm. Det skete lige over middag, hvor manden gik ud i sin have. Han havde stadig sin riffle og en stor jakkniv. Spændt fast på sin krop, men han havde hænderne fri. Derfor kunne de politifolk, der lignede græs, og derfor kunne snige sig helt ind på ham. De pågreb ham uden dramatik. Hvad var fejlen? Politifolk, der lignede græs. Det står jeg. Derfor kunne de politifolk, der lignede græs, og derfor kunne snige sig helt ind på ham, pågribe ham. Det er jo meget godt. De har simpelthen lignet græs. Så er der så uh, Leopolds rullegræs, blevet blev rullet over to betjente, som har ligget helt stille. Jeg tror, der står, de har ligget i græsset, må ikke? Det kan da godt være, at de har græs. Jeg tror sgu, at de har lignet græs. Sådan der. Græs har jo også følelser. <laughs> Men Men det der er det vildt ved det. Der, der er jo noget græs, græs, der, er... der er er... de ligger... Alle, der har slået græs ned, ja. der, der er en særlig slags intelligent græs, der vokser sammen med det andet almindeligt dumme græs. Ja. Så det, det kan jeg mærke, når der kommer en græsmaskine, så ligger det sig ned, og så når det kommer forbi. Uh, uh, så rejser det sig op igen. <laughs> det vilde af det her, eller det der, det er sjovt, det er, at... Uh... Det, som du har sagt om det her med, med hunden, der ikke Sidstændes har er med Jøderudsen. Det er med <laughs> Og der vil jeg altså give manden ret. Det ja. er simpelthen for meget, Anders. Det siger du simpelthen bare ikke igen. Ja, men månedlanding har kræftet mig ikke fundet sted. Nej, det har den helt sikkert ikke. Hold nu op. Det var over i øh, Hjalm at det skete. Hjalm Bakker. news? Ja med Søs-pigen. Øj, for filan, de sad jo tungt på øh, markedet tilbage i 80'erne. Vil du høre noget? Søs Finger havde vi gang i et radioprogram. Søs Finger er sød, så hvis det skal et eller andet greb om Søs... Det var det overhovedet ikke. Det var om hendes manager. Åh, oh, fedt. Det var bare, øh, kender du typen, som øh, hilser for en, når de skal have noget ud af en? Ja. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kender ingen beregnende mennesker. Men øh, der var sådan lidt... Nå hej, skatter! <laughs> det er det, de var inde i programmet, men øh, da der, der Søs vandt. Og Søs var rigtig sød og fantastisk. Andre gange har det været sådan, hvem er du? Det er meget sjovt, ikke? Mm. Men det skal man huske. At det, man møder på vej op, det møder man også på vej ned. Mm. Hader folk, der ikke er søde. Helt seriøst. Ja, undtagen hvis det er for inden for skat. Så synes jeg, okay. Eller parkeringsvagter. Parkeringsvagter vil jeg også, hvis jeg var parkeringsvagter, blive rimelig sur allerede der. Og okay, jeg sagde det? Nej, men altså, at røre her arbejde også. Ja. Det er et dårligt karma. I altså, gamle dage nogen... kunne man jo... Altså, det ville var, i gamle dage, der sagde man jo i Københavns Kommune i hvert fald, jeg ved ikke, hvordan det var rundt omkring i ældrelandet. Nej. At der var de jo folk, som havde været på overførelsesindkomst i rigtig, rigtig lang tid, ikke? Bistenshjælp, som, øh, som blev tvunget ud arbejde, og så skulle de være parkeringsvagter. Det var som sagt straf. Ja, og så var det jo altid nemt at råbe af dem, man, få et ordentligt job, og sådan noget, ikke? Ja. Men i dag, der er det jo altså, der findes mennesker derude, der findes simpelthen mennesker, der er et eller andet sted, mangler den lille knap, eller den kloster, der siger, at det job burde de da ikke tage imod. Men jeg synes, det er jo dejlige mennesker. Og det siger jeg jo overhovedet ikke, fordi jeg har mange biler, der holder rundt omkring i København. Jeg synes, vi... Jeg synes, vi de er søde. Jeg er sikker på, at der er forklaringer, Anders. På, hvorfor folk... Altså, arbejdsløsheden ja, har aldrig været lavere. Hvorfor ja, vælger ja. man jobbet som jeg ved, Jamen, dem. Hvad? Der er masser af frisk luft. Man Så. gør folk glade. Nej, det kommer så ikke, men... Man, man har kommunens ansigt udad til. Hvad har jeg uniform? Ja, det er jo de gik væk fra den grønne. Jeg synes, at får for lidt løn. Hvor de får formodlig formodentlig provision. Jeg tror på alle måder, det her det, er noget, vi skal gå væk fra. At, hvis jeg var parkeringsvagten, så ville jeg være det mega fascistuide svin. Det største af dem alle sammen. Jeg ville være... Næh, ja, her regner vi jo centimeter. <laughs> Og så vil jeg stå med min laserpinde, ja. Så vil jeg rende rundt ude i, i brokvarteret, uanset hvor jeg boede, ja, næh. Jeg ja, se, se, nej, 9 meter mm. og 91 centimeter. <laughs> Næh, var? Der må jeg da hellere have skrevet en bøde til dig. Åh, det er minst, langsomt gå i mine bukser på. Jeg fastholder, at det er uden tvivl uh, uh, meget rare mennesker, øh, som får masse fris luft. I dagens program i dag, der glæder jeg mig meget til at kunne spille nummer 9983. Og vores top 10.000. Som jo altså strammer voldsomt til nu. Og mange allerede nu kan jo godt begynde at ærge over, at deres nummer, deres favorit, ikke var med. Mm. Fordi at, nu er vi så højt oppe på listen, at, øh, at man begynder at kunne, kunne se de falde fra, ikke? Ah. Der er nogen, der har skemmet øh, en på redaktionskøretøj. Ja. Vi skal have indslaget folk, vi ikke var klar over, at det var synd for. Ja. Vi skal snakke om forbier. Ja. Og vi skal forbi hjemmet. Og jeg har jo fået lov til, at der var ikke nogen andre end Karsten der sad derude og syntes, det her var godt, vores filosof. Men okay, det tager den igen. Og vi skal forbi hjemmet, <laughs> hvor jeg øh, har tilladt mig at kigge lidt ind i det, øh, inden jeg har kun læst overskrifter flygtigt overskrifter. Ja. Og øh, allerede efter to numre i træk, som vi spiller nu, altså når vi er færdige med programoversigten, så kaster du ud den første gang hjemmet, fordi ja, at vi har ellers drabt hjemmet. Øh, eller vi, ikke på den måde, vi har bare nej, sagt på at høre, hvad hedder det. Vi gider ikke have det i Opsagt at han med abonnement. Og så er vi smid som drøb i programmet, ikke? Ja. Så det er over flere omgange, at der kommer tips. Ja. Men også fordi, at der i den her uge er jo et tillæg med med Danmarks bedste grilleretter. Der skulle man være en skid for ikke at til den. Så skal vi spille til, Spinko. og så øh, vil jeg godt øh, hente opmærksomheden på noget Danmarks Radio, Satia. Oh. senere i programmet, som vi virkelig skal give god reklame og klap på skuldrene. Nå. Hvad er det? Flemmings Helte. Det er rigtig sjovt. Men. Øh, der er en del af Flammengshelte. To ting, jeg er rigtig tosset med. Der er også der er mange ting, at det, det hele er faktisk OK. Det kan også at være på, hvad ens humor er. Alle har jo heldigvis ikke samme humor. Nej. Vel? Men øh... Så er det det. Jeg er en blærerød. Du er eddermen ikke en blærerød. Er den mindst? Du, den... Jeg er en blærerød. Er... Nej. Lidt af. Er du det? Jo, lidt. Vi, øh... Problemet er, at jeg stadig har haft stjålet min computer. Øh, Københællet miljø Klampenborg er ikke så hurtigt til at respondere på, øh, at jeg ligesom har sat en pris på tyvens hoved. Sådan er det. Eller et overvågningsbillede snart Kom op. Ja. Så heller ikke helt fået pixeleret det billede. Nej, det det der er der lidt uheldigt, nej, nej, nej. ikke? Men altså, derfor har jeg ikke musik til at bringe med ind i programmet. Så det eneste jeg kan komme i om nu, det er en anlændet, og så ser du bare træt ud. Øh, og det kan jeg godt forstå. Øh, og så øh, er, har, har vi playlisten, og den er også til at blive træt af. Må jeg lige læse op for playlisten? Ja. Og, og gør det, mens du Racer Light, det skal vi spille. Nephew Mexico ligger i Spanien. Jeg er tøsset med Nephew. Ja, men men det hver gang dem. vi spiller det, så bliver folk sure. Ja, ja. Grace Jones, Late to the Rhythm, det spiller Hop. vi. Ja. Top It Overs, det handler om jeg ved ikke, om vi kan nå Jimi det. Jimi Hendrix, Cross Town Traffic. Det er noget, vi selv har lagt. Funeral for a Friend... Artic Monkeys, Arcade Fire. Okay, der er måske især ikke så dårlig. Der er den faktisk Der er Jinx. Ja, der ikke noget, ikke kan slet. Street Corner Poets. Hobson. Jeg hørte dem alt det grøn til det. Det var om godt. ah. Jeg ja, er Confetti. Oh. Jeg bliver bare spiddet meget. Ud. Ud. Duné. Den kan jeg godt lide, ikke? Ja. Så er der Death to Frank. Siniac, featuring Hannah Hall. Jo, mamma. Uh, den vil vi gerne høre. Ja. Fordi Henrik, han er en... Ja, jeg ved ikke, om han kan... Han, jo, han, jeg tror faktisk godt, han kan lide vores program, men jeg kan godt lide Henrik. Teknisk set har vi at gøre med en gensidig situation. Annes, vi har jo besluttet i dag i hjemmet, at vi øh, vil læse op fra hjemmet flere forskellige segmenter ja. for hjemmet. Ja. Øh, det er bl.a. John Charles. Det er dyrbrev, dyrlægebrevkassen. Det er tips for hjemmet, og så var der en mere, jeg kan huske bare. Man kan du ikke, ikke læse noget sjovt op? Kan ja, ikke læse jeg noget finurligt op? Noget? Det jo er jo også i, i, i, i anledning af, at hjemmet er gået på nettet. Ja. Som det sidste ugeblad i universet, ja. har de fået en hjemmeside, og den er et væld af oplevelser. Ja. Og en af de, jeg glæder mig mest over, det er jo Gæt med momsemor. Ja, og tænker, hvad er det? som ligger på hjemmes hjemmeside? Så gå ind på hjemmes hjemmeside og se, hvordan man gætter med momsemor. Sådan. Men her er vi i John alts univers. John er jo... Øh, øh, han er jo Clavians. Det er han. Og det er jo en, en mand, der kan se ind i fremtiden, som simpelthen ved, hvad du, kan jeg lytte øh, vil opleve i morgen. Og det er jo, en, det er jo både en gave og også en, en forbandelse. Lidt ligesom, hvis man havde en hund, der ville kunne føle noget. Øh, men altså, som sagt, øh, John har lært at forvalte sit hund øh, på en smuk måde, i det han hjælper folk. Og her kommer der en virkelig god en. Ikke? Ja. Kære John... Kan du se, at min mand nogensinde vil få nye knæ? Han er hjertepatient, og han får meget medicin. Han er meget overvægtig, fordi han ikke kan gå fem meter. Det kan så også være, at han ikke kan gå fem meter, han er overvægtig. Men øh, lad det nu Den er Kære bekymrede. Kære bekymrede. Han vil pludselig tage sig sammen. Han vil blive mere positiv og tabe sig. Det vil føre til, at han får tilbudt operation. Han får nye knæ, og det vil ændre hans liv. Han bliver den glade person, som han var før. I har, I har overvejet flytning, men I vil beslutte jer for at blive hvor Tag lige om et liv, der folder sig ud der. Så sent. Så æ, godt. Altså æ, det er fantastisk. Det er aldrig æ, for sent. Nej, nej. Og, og, øh, og godt at få vidset. Og måske også det, at lige, lige skubber det sidste til siden. Så kommer han op og går. Ah. Øh, ja. Ja. Den næste. Ringen er væk. Jeg har tabt min hvilesesring i Sølv. Blivet fedtet. Øh, den 11. januar 2007 på vej til brusen eller Banken. Kan du hjælpe mig med at finde den? SN. Kære SN. Det er, som om ringen er tabt ved en mur. Den skulle være der endnu. Det er der, hvor du selv mener, at den er tabt. Okay, flot, John. Flot, ah, John. Den er måske lige at trækkelig. Okay. Den er der, hvor du selv mener, at den er tabt, og den bør kunne findes. Du får det bedre med det nederste af din ryg. Og du får snart et mindre pengebeløb tilbage. Ja. Er der en mere? Mm, ja. Kun hvis øh... der er, ellers er der lige meget altså god en. Øh, øh, der er en her, der hedder, bliv min datter snart rest. Den vil jeg forbi gå, fordi det er jo folk, der rent faktisk... Det er alvorlige ting at give dem i hænderne på kvarksalven, det er lidt synd. Uh, underskud i firmaet. Kære John, min mand og jeg har startet et firma i 2002. He. Vi har sat mange penge på spil, og indtil videre har det kun givet underskud. <laughs> min mand arbejder 60-80 timer om ugen, lukker i firmaet og går konkurs. Den er bekymrede. Det er altså den samme som var ham med den knæ. Ah ah ah. Okay, okay. Uheldig. -huh. Uh -huh. uh -huh. Kære bekymrede, i første omgang beholder i firmaet. Uh -huh. Den ene vil passe det, mens den anden tager et job. I vil bruge tid nativ firmaet, senere vi jeg det. Men gælden bliver ikke så stor, som I regner med, fordi I på det tidspunkt i vil have betalt en del penge ud i firmaet via det nye job. Senere oh. vil I begge have job, I vil nyde den frihed, det giver jeg, og I rejser jeg økonomisk. Men da jeg begynder at fatte lidt en linje det her med John. Han siger hele tiden, med, at det skal nok gå godt Nej, ja, fuldstændig. Der er aldrig noget, hvor han siger, og så så noget med høre, din mand får ikke nye knæ. Det gør han simpelthen ikke. Nej. Altså, det er altid så positivt, hvilket er dejligt, men alligevel. Øh, kære John, jeg konsulterede dig privat i 2006. Oh. Tænke dog en fræk fyr, du er. Du sagde, at jeg ikke kunne komme videre med min kæreste, og jeg vil møde en ny mand. Hvad sker der, Stenbukken? Så, der er et dilemma. Du skal nok møde en ny mand, siger han. Kære Stenbuk, du skal bare vente lidt endnu. Nej ja. Du er meget vente. Til en fest møder du en mand, som du ikke kender. Han er alene. Jeres forhold udvikler sig stille og roligt. Ej, mm. det lyder som en lidt aparte måde at møde folk på. Altså folk, man ikke kender til en fest. Ej, når man er ude af vind. Det, det synes jeg måske, lidt lyder af. der har du lidt. Det er da altid privatfester, man møder øh, nye mensinger. Hvis du lyttede med i fredags, skal jeg lytte så øh, vil du vide, at øh, udenbært op til nyhederne, ja. der havde vi øh, i djævelens travlt, fordi vi havde besøgt Storm. Storm er... Øh, det er min dreng. Det er din dreng. Øh, verdens klogeste barn. Ja. Og Storm er vel på vej mod en Nobels... Ja, i en kategori, jeg ikke helt har, har, har fundet ud af, hvad jeg er. Fordi at det er jo det med, ligesom Leonardo da Vinci, ah. øh, at visse universale genier er svært at lige at reprissere. Storm der, havde i fredags noget kun en fagteori og en joke. Ja, det er sådan, at øh, Storm er i øjeblikket inde i en periode med, nogle, øh, med mange teorier, mm. og fagteorier fylder en stor del, og, øh, og der har han indvilget i, og det lagde gør lytterne i et par af dem. Og Storm, ja. velkommen til programmet, tilbage til programmet. Mm, yep. Yes. Storm, hurtigt spørgsmål. Det er tre fagteorier i dag. Mm. Ja? Og er der nogen vidligheder? Nej. Nej. Okay. Men hvis det er, og det er, jeg skal selvfølgelig ikke vlogge, så hvad hedder, det kunne vi jo godt tage vidheden for sidst. Men det ved ikke, om du har lyst til. Nej. Nej, det dropper vi. Det færre <laughs> Storm, fagteorierne, skal vi kaste os ud i det? Jep. Øh, godt, smid Ja, vand. ja. <laughs> ja. <laughs> så lad os høre. Ja, Okay, spring med den først. Spring med den først. Regnbud. Øhm, det er godt. Hvis regnbud ikke var der, eller hvis alle farver ikke var der, ja. Ja. Så, øhm, så vil der slet ikke være nogen farver, og luften, eller sådan luftens farver, du er jo ingen farver, så, så vil det bare være ingen farver, så vil man gå egentlig alt muligt og sådan noget. Og ja, det vil da også være rigtig irriterende. Æh. Ja, det er en god top teori. Øh, hvis... Ja, er du mere på den? Og hvis ingen farver ikke var der, så. Det er så teori. Der... Hov, stop lige. Det er teori nummer to, nu skal jeg lige undersøge. Ja, det er teori nummer to. Okay, fint. Mm. Ja, hvis, hvis der ikke ingen... var nogen farver. Hvis der ingen farver ikke var, så, så vil jo luften ikke være der, så kunne man ikke strække vejret. Og så vil luften bare være rød, rød, og så kunne man gå ind i alt muligt og sådan noget. Hov, stop. hold Hvorfor ville den være rød, hvis ikke der var nogen farver? Den kunne også være nogen andre farver også. Nå, hvis ingen farver... Oh, nu er med. Det er jo ikke, hvis der ikke var nogen farver. Nej, nej, nej. Det er, hvis der var var ingen farver. Yes. Modtaget. Teori og... nummer 3. Det er den sidste. Det er, hvis der ikke var rød, så kunne man ikke snakke med sin tunge. Og ja. så hvis nogen kildede en, så kunne man ikke se stop, fordi så kunne man jo ikke snakke. Altså, ja, jeg tror det er Storm, mener jeg. Altså. Hvis der ikke var nogen rød, så var der ja, nogen ja. tunge. Nej, Om, det, er, det er bare mig. Undskyld. Jeg forstår den. Du forstår mig Jeg kan også se, at du forstår den. Tak Storm. Er der mere? Så, øh, skal vi smide en vidthed lige her? Bare for skal vi have den sidste vidthed? Ah. okay. Fændig. Storm, øh, du sidder og laver nogle øh, ret flotte tegninger. Vi har også en quiz, øh, det senere program, hvor folk kan ringe ind og være med i quizen ikke? Yep. Og der plejer folk at kunne vinde en præmie, og den her præmie, det er så en mulebrugelse. Mm. Men tror du, vi måtte udlade en af dine tegninger? Øh, uh, hvad? Well. Jamen, der var en lytter, der er en, der kan få lov til at vinde en af dine tegninger. Jep. Tak skal du have med, Tak, snor. Tak for hjælpen. Yes. Om et øjeblik, der kaster vi os ud i... Øh fobier. Ja, yeah. det er noget jeg ikke har hørt nu, men jeg glæder mig meget til at høre det. <laughs> det er også noget vi kan forberede. Det er, ja, det er jo fra hele det står på det ja, står her. De... <laughs> ja, det er det rigtige. Volbeat, og the garden's tale. Ah, jeg gratne, det har jeg, jeg ved jeg, har ret, når jeg siger Volbeat, jo opvarmning for Metallica, når de spiller øh, den 7.9, nej, når de spiller i i Aarhus. I Jylland i juni Ja, de spiller ude på en eller anden græsmark, tror jeg da. koster 36.000 kroner. Nej, det gør det, det. Jeg glæder mig så psykologisk meget til at se det. Jeg elsker ind, jeg skal ud. Ud hen? Men jeg glæder mig utrolig meget til at se det. Det er også orkester, som jo som spiller rigtig godt. De og ah, det gør de. De har været dope igennem store dele af Hvad, Hvad hedder det på dansk? Uh, uh! Recreational. I only use it for recreational. Men jeg re vil lige sige, at jeg har jo, uh, yeah. der, det vil sikkert glæde mange lyttere. Vi sender jo ikke helt Er Det er ah, der, det der, der er mange, der er blevet ked af. Men jeg prøver, at vi skal sende den dag. At ikke kommer, fordi meningen er, at jeg har en pissegod idé. Okay. Med, at vi skal sende live for Aarhus og interview med hele bandet og sådan noget. Jeg har før interviewet Lars, Lars Ulrich, og det har var meget og godt... Og Connie var Connie med? Meget godt interview. Kermit var også med. Connie? Jeg har Connie endnu. Red med flod. Connie fra Nykredit. Connie-pine. Nå, hurtigt et fordi vi kan også droppe til. Skal vi lige tage det? Vi tager, ja, tit, vi tager, vi tager det, det her. Til fødselsdagsbarnet. Her er en i især til drenge. Min søn på syv år giver ofte penge til kammeraternes fødselsdag. Cirka 20 til 25 kroner. For at gøre det lidt sjovere end blot at ligge 20 kroner i en kuvert, har vi succes med følgende. Et lille stykke træ skråstreg bræt, hvorpå der skrues med boremaskinens skråstreg skruetrækker 1 krone, 2 kroner, 5 kroner på. Indtil beløbet passer. Modtageren skal så på lidt arbejde for at få en sin gave. Min dreng elsker at give den, som man siger, nej, elsker at lave den, og modtageren synes det er sjov. Velkommen til fattigården. <laughs> nej. Jeg kan huske, da jeg var dreng, der gav vi altså 20 kroner. Og det er altså 50 år siden. Hans, Nå, også... vi når ikke at spille musik. Vi har to minutter op til nederne, så tag bare et mere. Okay. Øh... Jamen, det var sådan set, hvad der var. Frisk frugt på landevejen. Når man kører rundt i landet, kan man ofte langs landevejene købe lækker hjemmedyrket frugt og grønt. Vi har altid en dunk med vand og en rulle fryseposer med. Og når vi køber frisk frugt, lægger vi den ned i posen, hælder vand over, ryster posen lidt, og vupti, så er vi frisk frugt lige til at spise. Metoden kan også bruges på camping og andre steder, hvor man ikke lige har adgang til vandhane og si. Og si! det jeg synes, det er utrolig vigtigt, at man holder hygiejnen højt. Derfor kun de politifolk, der lignede græssnige sand på ham. Ja. Et mere. Jeg har brug for en mere. Æh... Kål på dræbersneglene. <laughs> Efter en mild vinter er der mange dræbesnegle i haven. Den kan man gøre kål på ved at lægge et bræt ud i haven. Eventuelt det, man har taget over for om natten vil sneglene gemme sig der, og næste morgen er de lige til at finde. <laughs> det er svedigt. Vi har haft det hjemme hos os. Der har vi faktisk haft drebesnegle. Naboen har haft drebesnegle. Har naboen haft 2.000 snegle ja, var der inde i havenen i Det er snegle. Snæg... Jeg, de bare... jeg vil være andet end snegle. Jeg vil på universitetet. Så sad du på den forkerte kammerat, sagde du, ikke? Ja. Det ligger jo lige ned ad gaden. Ja, hvis du bare round up, ikke? Ja. Noget, så dreber det også. Der. Det dreber også. De, der de skal bare det direkte ind i årene. Men så snegler jo også føle Apropos følelser, kan missen knupper og bider sig. Min mor har fået en mis, der er kommet løbende. Den var mylderne fyldt med lopper, og det var ganske ulækkert. Heldigvis har vi nu fået bukt med dem ved hjælp af et produkt, der hedder Frontline. Når vi gennemgår pelsen, ser vi ingen lopper. Alligevel sidder den og knupper og bider sig næsten konstant. Det er en helt aggressiv måde, den bider sig på. Og så der falder store totter af den. <laughs> har den fået eksem? Ja. Eller er den bare overfølsom overfor lopperkuren? Tak. Mm. Ja, <haz> <haz> til synes den eneste, der sad og var helt begejstret for det nummer, som jeg lige har sat på. The Clash of Training Wayne. Men, men hvis nu vi alle sammen elskede sangmusik hele tiden, så ville verden også være kedelig. Nej, ja, men helt seriøst, det der bare... Det er da set med dig mange år siden, man har hørt det nummer. Jamen, det er rigtigt. Jeg vil heller ikke Men sige. så er det sikkert heller ikke godt nok. Jeg synes, det er dejligt nummer. Det var bare sådan, at tænke, ikke at tænke, at den plads skal ud og igen. Nej, nej, det kan jeg spørge Men det er et dejligt nummer. Det er, dejligt ord. Det er ubetinget dejligt nummer. Men øh, så spiller vi hiphop lige om lidt. Oh. Og derefter spiller vi, øh, Spiller oh. vi øh, Emotion, Heap ja. og Hide and seek. Så vi spiller to i træk, ja. når vi er færdige med at snakke nu. Tale. Tale, og det, og det er faktisk, om... det er Nas, vi skal høre i hiphop, øh, som er en hyldest, eller det er det er en for Han er nemlig sådan en biatch og sådan noget. Det er det gode ved og det er ret, det skal vi høre om lidt. Hvilket land er han fra? Han er fra New York City, USA der. Åh, wow. Problemet i mit liv er, at, øh, at jeg har en, øh, en bil. Ja. Øh, som, øh, som har fået... Øh, ja, fortæl, fortæl, hvad, hvad der sker. Du har en, øh, en, en gul bil. Jeg har en gul bil, øh, og, øh, og, øh, og det, er jo, øh, det er jo som alle gule biler, at tiltrækker det fluer. Ja. Øh, derfor øh, er jeg forberedt på, at der er en gammel. Man sidder og på den, mm. men øh, i morges... Øh, jeg kom ned, jeg skal måske lige forklare, øh, min datter øh, er oppe i fransk nu. Hun er lige færdig, tror jeg, til noget anden G-årsprøve. Vi har så såret over os, kan man sige, så hun vågner 22 minutter i, at prøven starter. <laughs> og det giver en lidt øh, kan man sige, forseret morgensituation, ikke? hvor man ikke helt kan sidde og sige, at det der spejl ikke skal have på begge sider. Ikke? Nej. Øh, og det guld, jeg også spiser om morgenen, og det er også lige... Det får vi heller ikke noget. Nej. Og jeg løber så ned. Øh, jeg bor øh, ude ved Strandøjen, øh, i nogle af de der store villaer. Jeg har ja, nogle jeg har stykker kæmper. af dem Hamburger Ja, øh, jeg har den, den, der hedder Den ulige side ja, af ja, ja, øh, ja. Og der er problemet, når man har meget travl. Øh, Sidder Brian og Sandfamilien. Præcis, øh, jeg har købt Brian ud. Men okay, øh, hvad jeg Finder. Hvad er for en af sine mange biler, skal man tage? Ja. Øh, og der er jo mange, der siger... Gud, var det nemt at være velhævende. Ja, men det er det måske nok, når man ikke har skide travlt, øh, fordi så sidder man der, fast og jeg I dag var øh, valget bare ikke særlig svært, fordi nogen havde jo så sat øh, klistermærker på min bil, altså, eller en af mine biler Streamer sådan noget med Nej, det... Langlandsfestivalen, den lange giraf, den er bare god. Og det er været sjovt. Nej, er, der er siddet en eller anden lille neurotisk øh, psykopat, fordi der var nogle gange, man kommer til at rise en bil. Uh, hvis, man er hisi, ja, ja, hvis man er, er hjernedød og, og, og hissi osv., og, og, og så er man gået forbi en... Uh, det er tit uh, ejer af, af Mercedes og 80'erne. Folk, der ikke rigtig er kommet til top til reklamebranchen nu, har tit nogle Mercedes og 80'erne, som de så får ridset. Og det er deres første reelle møde med det, der hedder klassekampen. Uh, fordi de synes jo i reelt ikke, at de har en bil, uh, som... De har selv haft en Mercedes og 80'erne, vil jeg godt understrege, uh, og fik og den ridset. Og de kommer heller aldrig helt til top til reklamebranchen? Nej, det gør de nemlig ikke. Øh, og så eller nogen, der brækker stjernen af. Og så simpelthen, jeg skulle da ikke ri, fordi den der Mercedes så har kostet 40.000. Eller sted noget i Tyskland, ikke? Det prøver jeg weekend. <laughs> der er nogen, der brækker stjernen af. Ja. <laughs> og så. Øh... Ikke lige nu en dreng. Jeg er lige i gang med at tale i radio. Øh, det er fordi vi har ved at lave en flipflover, som skal være præmin til lytteren. Ja. Og den skal jo skrives.. Tal og farver. Hvad der så sker hverken ved bedre, er, er at, øh, at, at man jo også nogle gange. Der er nogen, der, der hvis man har en, en spor, en kapulet. En Cabrillet, ja. Yes. Så kan man finde på at øh, kaste madpapiret ned i den. Ja, og så, hvis er, ja, eller en is. Stor sådan, stor, sådan en 8 kugler i den. Det jeg vil så, kalde affekthandlinger, ja. ikke? Øh, ligesom hvis du går forbi, og så står der en øh, nazist på gaden, så råber du øv til ham. For eksempel. Hvis det er sådan noget, man tænker, jeg har ikke tænkt mig at gå ud og råbe øv en nazist, pludselig står han der og råber øv. Ikke? Sådan kunne man godt forestille sig et, et, et lignende scenario. Så. Ah. Men her har vi så at gøre med en, en, lille, øh, en lille fritidspsykopat, som har siddet og skrevet sædler derhjemme. Sådan gule eller nogen, som Næv du også vil sætte på... Sådan man sætter på madpakker, ikke? Det ja, er, eller på, og så, og så, på et brev. Ja, og så har skrevet blærerøv. Og der vil jeg det? sige, at ja, jeg bliver røve, øh, hvilket er forkert syntaks, men det eller er det nu lige? Og jeg ved jo godt, at jeg er en blærerøv, så jeg kan ikke, det, her, det store problem, jeg har med de her sædler, er, der er seks sat lidt på forskellige steder i bilen. Hvad er det, jeg skal vide med det her? Fordi at jeg, at jeg er jo godt klar over det, men er det så måske som, som den, der har sat den på? Ikke hvad? Jeg ved det ikke. Og vi, vi kan jo godt sige, ja. Jens i Nej, det kan vi snakke om efter. Øh, det er en gul... Det er en Ford. Ford. Ja. af ældre dato. Ja. Det er lige inden skorten kom. Ja. Og øh, man kan jo på vores hjemmeside DR.dk, skor-spejder. Se disse mærker. Hmm. Er der nogen, der kender nogen, der kender nogen? Ja, så har jeg sådan en håndskrift, jeg, bare. jeg vil gerne have uddybet, hvad det er. Ja. Øh, øh, øh, fordi jeg ved jo godt, at, at jeg med Gud i himlen anblir rød. Er Jens, der noget? Og Jens, jeg tænker, tænker, jeg tænker, på noget nu. Jeg ved ikke, om det bliver for meget eller hvad det gør, men så kan vi jo bare melde idéen ned med sammen. Ja. En der kan tyde håndskrift, kunne vi ringe op til sådan en. Oh, det I en programmet slut, så, så ved, kunne hun se klar. eller han på hjemmesiden se, hvordan håndskriften ser ud. Og måske ud fra det bare sige at det for en er det en mand eller en kvinde. For jeg, jeg tror ikke at du er den eneste. Jeg tror faktisk at det her, det er en øh, omsærgribende kampagne, tror jeg. tror du det? Jeg. jeg ved det ikke. Ja, også er der andre der har sat klistermærker på deres biler. Er der andre der har fået herret den i weekenden? Ja, fordi jeg holdt jo ude ved parken. Øh, øh, og, og der kan jeg sige, der var, jo, der var jo mange folk ude i weekenden. Men det var ikke i forbindelse med det. Nej. Fordi det var jo først i nat her, natten til mandag. Ja, jeg tror da også, der var OK. I forhold til hvor mange mennesker der var, så var der vist ikke så meget. Billeder, der var ikke derfor. rigtig noget. Øh, folk øh, svinede helt utroligt, men de var enormt søde. Det er egentlig de imponeret over, fordi der var virkelig mystisk. Der var et eller andet blade i skudden i kamp, jo. Ja, det var bare noget småtingsværdigt. Øh, men alligevel, folk, de stod jo og nærmest kysset hinanden på tværs af landegrænserne. Ja, jeg ved så også, der var nogen, der brændte svenske flag. <laughs> og nogen, der brændte... Øh der øh, kastede øl efter svenske journalister og sådan noget, og, og, og, og sådan noget. det var bare sådan, hallo, øh, man ja. kunne have brændt Christian Poulsens landsoldtroje til at starte med, og så ja. kunne man have brændt håret af ham den anden der, og så, så det var bare sådan lidt... Åh oh, nej, en... det til... er Nej, Jeg har jo de... læst i politikken i dag, at, øh, at øh, vi har fået et nyt offer, og det er så dejligt, fordi at jeg var gud i himlen ved at blive bange for, at der var flere, jeg ikke var synd for, men det er guds lov synd for ham. Nå, Fordi han jo bliver chikaneret i pressen. Nå, ja, ja. Øh. Den, den er, den, han ligger, hvis som han har regt, kan man sige. Jeg gider ikke at sidde og svine. Vi skal ikke være nej, det fine, og han har vel fået det, han skal, ikke? Uh, vi snakker faktisk om... I morges uh, på relationsmødet klokken halv syv snakker ja, vi om... syv vi først. Ja, sorry. Hvordan griber vi den anden? Skulle, vi, skulle man sige, der sidder så helt sikkert nogen derude, der ved, hvem han er. Kan I ikke sende hans uh, mobilnummer? Så vil vi ringe og interviewe ham ja. og høre, om han vil være med. Nå, ja. Uh, og men... det droppede vi så igen, fordi det er sådan lidt... Alle har snakket om det, ja. men øh, jeg vil da gerne. vi vil gerne have man... at vi kunne gribe det sådan andet. men man må også sige, at Christian Poulsen, der er nogle aviser, ja. der har anfægtet, nej, det hedder det ikke, der, der, der mener, at Christian Poulsen indirekte var skyldig i, ham, der løber på banen. Det kan der aldrig nogensinde blive, følger mit hoved. Ej, det er nok Fordi, at, øh, der, der bliver lavet, øh, i nogle fodboldkampe, gælder der altså givet røde kort. Så vil man diskutere, hvordan de bliver givet. Men, men øh, jeg har ikke hørt om, at det kunne tyme, at når der bliver givet et rødt kort, så løber der en og slår dig mig. Det har jeg aldrig I hørt om. Men det er meget sjovt, at der er en situation, hvor der sker noget en eller andet, der ville opføre sig så er man øh, meget hurtig. Fordi det er et meget sødt land, vi bor i, så altså, til at finde nogen andre end det, der er jo ham, der kan være skyldig. Der er ja. også mange, der har givet øh, vagterne skylden, ja. fordi at de ikke forhindrede ham i at løbe ind. Og så er der også, øh, så nogle... sig, de, burde de måske så Selvfølgelig også. Selvfølgelig burde de have gjort det, men primært burde han ikke løbe ind. Det er der vi starter. Og der er også nogen der kriser, dem der står omkring ham for ikke at stoppe ham i at leve ind. De er jo de som efter okay, hans alle forældre, andre. Okay. Og forældre, der har fået sin barn, altså så kunne vi blive ved og ved. ved stop, Selvfølgelig er, det det er hans skyld. Det er det. Der. Det er klart. Selvfølgelig er kunne man skyld. have gjort alt muligt, så han ikke kunne gøre, men altså man kan jo altid leve ind. Men hvis man siger noget, Christian Poulsen, ikke? Han, er en han er blevet lidt... snottet lige i hovedet af Todd Dier. Ja. ja. Øh, det tog han. Det tog han. Æ, han, han var han, han oppe og ringe. Jo, men han slog sgu ikke nogen ned. Nå. Det er meget vildt, ikke, fordi to gange ved den her landsmøde samtale videre det danske landshold i sidste uge, sidste torsdag, ja. har en eller anden mærkelig person i DBU fundet ud af, at landsholdet der nok ville synes, det var sjovt at komme ind og se cirkulsrevyen. Ja. Så hele holdet bliver transporteret op af Jørgens turistbusser yeah. til Bakken, Jørgen ja. Bakken, for at komme ind og se cirkulsrevyen, som jeg øvrigt har hørt, skulle være de sjovt i år. Ja, ja. Ud foran der, der kommer landsholdet ud. Og der er en lidt brogen person, der står og råber og prøver at svælge noget ordentligt fodbold og sådan noget. Ikke? Mm. Og, og så bliver der lidt tumult med en fotograf, der kommer til at skubbe til ham her. mand, som får sin telefon røget på gulvet, så smækker han ham en fotograf ind i hovedet, og derefter løber han 17 meter væk og løber til løber og sparker ham i ryggen. Oh. Voldsomt sin Han stak sig af sammen med sin far, kan jeg forstå. Okay. Øh, væk fra stedet. Han skyndte sig at tage sin lyseblå skjorte af, så kunne hans kæreste og hans øh, mor komme ind og se Sevøen. Se, se. okay. øh, og så i parken, det her i lørdags. Ja. Hvad sker der, hvad sker der, hvad sker der? tænker man, ikke? Nå, du tror, der er en sammenhæng med disse episode? Nej, nej, nej, det tror jeg sgu ikke, det der. Er. Men jeg tror også, fordi at hvis man sidder og tænker på, at nu er verden, der er blevet rent at lave, så tror jeg ikke, at man skal være så bekymret igen alligevel. Fordi så havde så alt det der efterfølgende været noget ballade, og der synes jeg ikke, der var noget ballade. Så er mange viserne også på alverdens forsider og tv-stationer <laughs> i landet nu på grund af dette. Der var godt nok 8 minutter på CNN i går aftes klokken 24, ja, ikke? Men uh, jeg for et par år, og lige for lidt siden, var der det der en, en Mohammed-krise. Og der ja. vil jeg da sige, det der, altså så slemt at det skulle da heller ikke at komme på forsiden, trods alt, vel? Nej, jeg synes det var, jeg Ikke at det ikke er det i orden overhovedet, jeg, men, men, ikke, men... Det er vel ikke har sidst været interesse i udlandet. Kære lytter, vi skal snart spille tillidsbingo, ja. og øh, jeg kan sige, at den præmie, den ekstra bonuspræmie, der følger med dagens, altså... Øh, Mulepose. Mulepose. Det er et en, en unika... Øh, jeg har været også og en installationskunst på Louisiana, og jeg har ikke set noget, der er så flot som det her. Det er sindssygt flot. Det er en flip flapper ja. uh, skabt af uh, Storm her og under, under, under øh, udsendelsen. Når lytterne er igennem, så kan det være Storm Godt Storm, som, som, med, som, jeg, vi som, som er din dreng, jo. Ja, det er sådan, vi finder nummeret. Og det når gennem. de så har sagt, uh, så gør vi jo også det, at når lytteren er igennem, så skal man lige... Hvilken farve, ikke? Bare, bare, ja, bare, hvad bliver man så, Hvad det ikke, er det ikke det? Toppen. What? Men først, uh, en uh, nyhed, der måske uh, kan forekomme i første øjekast, besynderlig. Ja men som sidenhen viser sig at vokse øh, i munden som et stykke øh, klipfisk, øh, på den gode måde. Ja. Æh, netop at øh, foreningen af Væksthævnet ja. har skiftet navn til... Dværgeforening. Dværgeforeningen, som jo er mere mundret. Øh, og, og, altså det er jo foreningen af dværge i Danmark? Altså, det er jo folk, er som dværge. er korte. Ja. Jeg har selv været, været i det, der hedder gråzonen som barn. Mm. Øh, og, og, og, og derfor ved jeg, at det at være dværg jo i 70'erne blev betragtet som et, et skilsord. Og så begynder der at opfinde forskellige andre udtryk for, hvordan man kunne kalde det en dværg, når det ikke måtte være en dværg. Og det her væksthemmet kom ind. Øh, Vertikal ufordret har også været ind over. Hvad? Øh, Vertikal? Er det her foreningen hed. Nej, jeg ved ikke, det det, men dværge har vil eller skulle, eller man har kaldt. At, vi og det er jo det, vi skal høre om. Vi ringer til formanden for dværgeforeningen, korrekt Jens? Ja, eller er det foreningen for virksomheden stadig? Øh, jeg tror, det er dværgeforeningen nu. Det er okay. i hvert fald formanden. Oh. Er vi sat sig på, vi lige skal ringe op til, og det... Så gør vi da bare herover, så, så skal I da bare se om to sekunder. Mm. Så ringer vi lige op. Så der. Eksamen. Hvad var der, var der, hvad var der, hvad var der, hvad var der, kan var der, hvad var der, hvad var der, hvad var der, hvad vandt hun, hvad var der, hvad var der, hvad var der, hvad var der, hvad var der, hvad var der, hvad var Mais oui. Mm. Umiddelbart er der ikke nogen i den anden ende. Åh, her. Okay, vi er godt. Okay. 97. Jeg kan sige at med hensyn til efterforskningen af skrifttyper med den, der, der har skrevet for det på min bil, er der en, der allerede har påtaget sig skylden. Fortset fra, at han var i Jylland, så han kan ikke have gjort det, men han ville gerne påtage sig skylden, for at at ligesom, give mig fred. Det synes jeg er enormt sødt. Det er bare ikke, det er bare ikke nok. Jeg er nødt nød til at finde den, der har gjort det, så vi kan få talt ud. I Anders, har du fået fat i... Når du er i gang. Du pusler med telefonsystemet. Ja, jeg pusler med telefonsystemet, som ja. er altså... Og vi har øh, jo haft et møde med... Ikke virker, men nu prøver vi øh, om, nødtelefonen. Om netop ikke at bruge trømme. Hvor så ikke er nogen linje på. Nej, men det er jo også kun til nødsituationer. Sådan, så virker det. Okay, ja. så sker det, at Anders ringer op fra nødtelefonen. Og det vil sige, hvis der indtræder nødsituation i Danmark, ja, så er Lime blokeret desværre at <laughs> opkald til dværgeforeningen. Ja, spændende. Goddag, Hej. det er det... Anders Breinhold og Anders Lund Madsen fra øh, Danmarks Havle B3. Goddag. Goddag, og tak fordi vi måtte ringe til dig. Ja, og nu er, nu, du, nu er du i radioen, og, og, og, og har du det godt? Jeg har det fint. Åh, oh, tak. Men vi ringer jo til dig. Er det, hvordan udtales det? Amin eller Amen? I mean. Amin. Amin? Fint, tak. Det er bare lige for at være, at vi siger det rigtigt. Ja. Yeah. I mean, vi har er jo fra... læst historien i dag. Ja. At øh, Landsforening for Væksthamet, som jo er en forening, øh, en, en, hedder den en interesseforening for, for ja. dværge? Patientforening. Patientforening? Ja. Har nu, øh, I har ændret navn til dværgeforeningen? Ja. Har I hed det før? Dværgeforening? Ja. Nej, vi har hedet, uh, Landsforening For Væksthamede. Men hvad, hvad hed det så før, det hed Landsforeningen for Vækstamede? Der var der ikke nogen forening. Der eksisterede ikke nogen. Har Nej. der så ikke været nogen øh, form for grupperinger af dværge inden da øh, interessemæssige organisationer? Der er, ikke hvad vi, vi kender til. Okay. Fordi at, øh, som introduktion til, inden vi derop, ja. der op, øh, der snakkede Anders om, Anders om at øh, man har jo tidligere i 70'erne ja. ja. haft problemer med at, at, at, at, at, at hede, øh, fordi jeg var meget lille som dreng, ikke? og så gik de folk rundt og spurgte, om jeg var dværg, ja. og så sagde lægeren, at det måtte man ikke sige, øh, øh, fordi at, øh, det, så blev folk ked af ja. Men der havde jeg jo ikke det oplevelsen af, at jeg var mere ked af, at de slog, ikke? men at selvordet at, at, at dværv. Men der skulle man jo så hedde væksthemmet, og så senere hen udfordret, hvor vi også ude i, så vidt jeg kunne forstå. Men man må jeg spørge, hvorfor har I ændret navn? Fordi vi synes, at er meget bedre navn. Det er meget mere sigende. Altså, når jeg siger dværv, så har du et billede af dværv op i hovedet på det. Har du ikke? Jo. No. Du ved udmærket godt, hvad jeg snakker om. Men når jeg siger væksthemmet, hvad er det lige for en størrelse? Så har man faktisk det grimme billede endnu. Ja, det, det, kunne der, være. det er udelhævet, ja, der gør det ligesom. Det er grimme. ordet hæmmet, altså ja. altså hvad det, det, det ved man hvad er, hvad er, det ved børn hvad er, det ved voksen hvad er. Hvad er Kan du give nogle eksempler på, hvordan når du har sagt? På det der med at fra landforening øh, for vigtigheden jeg skulle have fat i Ole eller hvad fanden det nu ja, hænger hen? Så, så spørger de hvad er det? Ja. Hvad er det hvad er det, hvad er det, er det? Er det fordi I er meget, meget høje? Nej nej nej nej nej nej. ja. Så altså det er sådan nogle ting man, man, man, man engang gang med, øh, møder. Men har der været nogen? Øh, er der været nogen i foreningen, som har været imod det her? Det har der. Jeg har. Øh, der, der, der har. Der været nogen af, af foreningsmedlemmer, der har været imod det, her, fordi de synes stadigvæk at vær, vær, ordet hvad det er ikke øh, det er ikke så godt endnu, men altså, vi, vi synes, at, at efterhånden, at, at folk, de, de, de kender så meget til ordet dværg, at de, de ved, at, at jamen, vi er lige så forskellige som, som alle andre i for, mm. befolkningen. Og men uh, hvor mange dværge er der i Danmark? Uh, 300-400 stykker. 300-400 stykker? Ja. Og uh, hvor mange er i medlem af, uh, af nu Dværgeforeningen? Lidt over 100. Og det er da en meget god procentsats. Yeah. Ja. ja hvad koster det at være medlem? Kan man være medlem som ikke-dværg? Det kan man godt. 150 kroner for en støttemedlem. Og det altså ikke er strammegrevet, så hvis man ikke et og men så må være medlem af tværforeningen. Så kan du anders bringe, jeg ringer for du så, så tænker folk, at du er værd, og så kommer, vi bliver jo herskuffet. <hælless> Nå jo, men jeg tænker, det er jo mere, hvis man vil støtte det gode formål. Og man ved selvfølgelig ikke hvad foreningen laver, men, og hvad laver I den? Hvad laver I, <hælless> hvad laver I egentlig Altså, Vi støtter, vi støtter, vi støtter medlemmer, og vi, øh, vi prøver at og, og frem, fremhæve, øh, hvad, hvordan det er og hvad det er, vi prøver at. Og, og, uh, og, øh, og øh, vise øh, vis, øh, de gode sider og hvad hvad vi prøver at og, og, og komme med, med, nogle, med nogle debatter og nogle indlæg med, med læger osv. om, om forskellige, øh, forskellige muligheder, når man er dværg. Kommer, kommer der nye dværg til, eller, eller hvordan er det? Ja, der kommer to-tre stykker og Ja, fordi okay. jeg tænker nemlig over, øh, og nu uden det, det skal blive alt for alvorligt, men jeg tænker over, der er jo den der med grænsen for, at man kunne få taget den, eller fostervandsprøve, eller hvad det er, noget ja. scanningsværk, der hedder op. Øh, og dem ville det jo nogen, der så forsøgte man kunne rykke, fordi så ret langt hen i forløbet af fosterets udvikling, altså hos en gravid kvinde naturligvis, ja. så kunne man få fjernet barnet, hvis det nu havde deformitet og var dvær, og var handicappet, øh, øh, manglede en arm, eller hvad fanden det nu var, ikke? Ja. Eh? Det formoder jeg i selvfølgelig, at I ikke er så tøs med ikke? Nej, fordi jeg, jeg har selv et, et, et barn, der, der er et værv også. Okay. Så altså, jeg, altså, vi, vi trives meget godt, vi uh, har fuldtidsarbejde, vi... Uh, vi vi har det faktisk meget godt. To fordele ved at være dverver, men. Ja. Hvad er det? To gode fordele. Tre fordele, hvis der er flere, naturligvis. Åh, oh, ja, det er... Øh... Jeg kan da vente om, Anders. Tre fordele ved, ved ikke at Hvad vil du lige komme der? Det er, at man er lidt højere. Man kan nå de høje ting. Ja, det er ja, det, ja. jeg mener. Det var det, jeg skulle til at sige. Det er der en god fordel. <laughs> nå, jeg ja. sige, hvis det havde været 42.000 dværge i Idrætsparken i, i lørdag, så havde der netop været noget beladet. Fordi nej, så det så ikke komme noget, noget beladet. Nej. nej, den havde jeg ikke set komme. Mm. Ja. Jamen, det var bare for at sige, tre ulemper, eller to ulemper og to fordele. Nå, jamen, jeg, tror, jamen, jeg tror, det er svært at sige lige umiddelbart fordele og ulemper. Ja, det, det, det, det, det er lidt, lidt svært at finde sådan nogle eksakte fordele af ulemper. Ja. Altså, ulemperne, det er typisk, at man ikke kan nå så højt, at man ikke får fat i alle de høje piger. <laughs> men, <laughs> men I mean, der vil være grænsen for, altså, hvor, hvor længe man man kaste et værv, Og før det bliver pjerne? Altså, vi, vi siger under, under 150, men, men altså, det er, det er når, man, når man har en, en, en klinisk, altså et, et ledeligt på for en af de, de, de kendte sygdomme. Så man ikke sniser en, bare fordi man er lidt kleinere? Hvad var? Man kan ikke snige sig ind i foreningen, bare fordi man er lidt ned. nede. Nej. Nej, okay. <laughs> Jamen, tusind tak, fordi vi ringede. Fra, fra hvornår af hedder I, okay. I officielt værvforening? Vi hedder et værvforening fra sidste uge. Nå, glimrende. Men vi har ikke noget at, at skifte alt materiale og hjemmeside og det ene og det andet. Er det dyrt med logo osv.? Det, det er en af et der har lavet logoet, Så det er vi meget glade for. Har så er der var ikke en egentlig logo-konkurrence? Nej. Var bare der var ja. ikke egentlig logo konkurrence. Nej, der, er en de ja, andre, der, der var, andre, var ikke noget at være logo konkurrence. Nej, okay. det var en uh, eksampprospekt for for en af et vævne. Nej, det var fordi Jens vores webmaster, han er rentlig femten sådan, noget, så han sige... er altså bare en hundrede så jeg ved ikke rigtig. Sådan, <laughs> så burde Jens Kraft også gøre noget for den gode ja. scene, når han men er men så, så høj. Men det gider du ikke Jens, for han sidder bare der. Jeg blev ikke spurgt. Nej. Ja, men okay. tusind tak fordi vi må ringe til dig. Tak. Velbekomme. Og, og have og en god sommer. Tak for det. Tak. Hej. Hej. Nu Sku vi jo endelig høre det nummer med genetic outlaws for pladen i himlens navn. Det har vi glemt. Forcent. Det er sådan, at jeg har den store fornøjelse, at har mødt en af de småfolkene... på et foredrag på Fyn sidste år, og han gav mig en plade med sit band, Genetic Outlaws... som er udover ham, så er der også to spastikker og... jeg kan ikke huske, den sidste laver, men... Han laver? <laughs> han spiller trommer, i hvert fald, og det er herrgodt. Her. Inden vi går i gang med at skal spille tillidsbingo, ja. så læser jeg muligvis en gammel pressemeddelelse op, eller en gammel historie fra Ridsav. Er det muligt at læse læser den op? Eller er det Nej, er det er muligt gammel? at den er gammel. Okay. Rosenberg, men jeg har bare ikke set den på nogen af de danske aviser nu. Jeg provokerede Poulsen. Sveriges Markus Rosenberg provokerede det røde kort frem, som Christian Poulsen fik for at slå angriberne i græsset. den indskiftede svenske angriber, Markus Rosenberg, indrømmede efter skandalkampen mellem Sverige og Danmark. Han var skyld i det røde kort, som Christian Poulsen fik. Mm. Danskeren blev situationen provokeret, af svenskeren. Vi er nærkamp ind i feltet og hiver og skubber lidt til hinanden. Jeg er ikke helt uskyldig i situationen, for jeg slår der også lidt til ham, men ikke hårdt. Og heldigvis for Christian Poulsen scene af dommerne, at han slår mig i maven. Okay, Tude frem, mand, du ligger og vrider dig rundt, som om du aldrig har haft så meget krampe. så. Det, det er ikke så mærkeligt, dog, at måske ser det. Efter det røde kort til Poulsen, både helvede løs i parken. Øh, og selvom Rosenberg synes, at klappen sluttede på en trist måde, var han ikke var enig i det røde kort til Poulsen, på trods af, at var to spillere vi lige gå ud Ja, ja. Okay, og oh. hvad oh, vil det stort sindssygt, mand. Bare alle folk står nu. Man må ikke slå. Man må ikke slå på en modstander på en fodboldbane. Nej. Man må ikke slå. Man må ikke slå på en modstander på en fodboldbane. Heller ikke udenfor. Sådan der. Så kører vi øh, en tur på ruletten. og øh... Mine damer og herrer, der er øh, i de små hjem nu en frygtelig øh, balstyrisk øh, aktivitet, fordi alle farer rundt for at finde papir, for at finde blyanter, for at finde linealer, for mm. at finde talrammen. Vi skal nå at spille med i dag. Altså, mm. tag det roligt. Ja. Der er tid nok. Og Storm, må jeg lige hurtigt spørge om noget? Øh, storm, så skal du bare sige ja ind i den der. Storm er bare i gang med en cola. Ja. Storm, hvad, kan du ikke fortælle, hvad det er? Du har jo lavet Anderses knægt eller dreng, Storm. Drengen, ja. Han er med herinde i studiet i dag, er meget glad for. Storm, du har lavet en helt speciel hovedpræmie til den, som, <coughs> øh, som vi synes skal vinde. Og hvad er det? Det er øh, flip en flip En flip Og hvad vil det egentlig sige? Hvad er, hvad er, hvad er en flip -flabber? Prøv at forklare, hvad det er. Det er øh, sådan en... Øh... Ja sådan en øhm, øhm, det er en ting med sådan nogle spisekanter og så kan man vælge en farve mm. som der er på yeah. og så skal man stave farven yeah. og så skal man så man er en farven så, så er der nogle talnedder ja, yeah. står på det og vender hovedet over med mig ind i mikrofonen. Øhm, så. så er der nogle øhm, talnedder og så kan man så kan man øhm, Tallene skal man øh, sådan flip, flip sådan, sådan, sådan lidt rundt-agtigt. Ja. Lidt... Super. Og så ja. når man så har flip-flappet rundt, så, det sidste, Eller, så nej, sker nej, der hvad? Nej, nej, tre gange. Tre gange, Anders. Øh, og så skal man vælge et tal hver eneste gang. Og til sidst, men man vælger det fjerde tal. Ja. Så skal man åbne den og se, hvad man er. Tak, Storm. Ved du hvad? Vi øh, starter simpelthen roulette nu. Kære lytter, øhm, du ved jo, hvordan det hænger sammen. 73 gange 20 Du ringer ind til os. Forhåbentlig kan vi køre to lytter igennem. Altså pladen fuld. Først én rækker derefter pladen fuld. Man laver sin plade nu, og der skal være 15 tal mellem 1 og 90. Begge inklusive. Og Anders masse. vil nu håbe det første nummer. Råbe? Du råber det i dag. ikke? en flaske lige på øjnene, fordi din far råber lige rigtig højt nu. 14! Ah, højre. Nå, men jeg tror ikke, der er. Kom bare. Tak skal du have. Første nummer til det spingo er nummer 14. nummer. 14.70.20. Husk at sige tillidsbingo, som det er allerførste når du kommer igen. Næste det nummer, der kommer igennem næste nummer. Det nød som genetic outlaws. Næste nummer. Okay. 41! 41 er det næste nummer. Ja. Mm. Mm. til. Ja. Lange tasker! Nummer 66! Nummer 66. Hallo? Hej, tillidsbingo. Høj, oh, ja. Yeah. Det er med. Noget, det gjorde jeg ikke. Ja. <laughs> Anders. Vi sidder med et menneske, Hvem vi har vi igennem? Uh, Majken Rissevig. Goddag, Maj. Rissevigen? Rissevig. No. Majken, velkommen til programmet. Okay. Maiken, tak skal hey, Og øh, tillykke, fordi tillykke. du har altså vundet i uh, Tittis Ja, du har. Fantastisk. Mike, jeg skal lige stille et par indledende spørgsmål. Mm. Ja. Hvor ringer du fra, Mike? Jeg ringer fra Brabrand Aarhus. Ja. Oh. Hvor gammel er du? 22. Hvad laver du til dagligt? Jeg læser. Hvad læser jeg det, det hedder Religionsvidenskab. Er, er det interessant, eller er det ikke interessant? Og oh, det er pænt interessant. Okay. Ja, for det ellers ville du heller ikke læse det, Maiken. Nej, det var det. Jamen det er godt, Marken. Velkommen til, til programmet endnu en gang. Tak. Er du øh, i gang med at læse op til nogle prøver nu, mm. på denne tid af året? Det var teoretisk set, ja. Hvad betyder teoretisk set? Det er <laughs> jeg har lidt svært ved at tage mig sammen på tiden. Ah, Men, og, ja. og hvad vil det have indvirkning på din øh, fremtidige uddannelse? At jeg ikke læser. Jeg kommer der en eksamen nu her, Mike. Der kommer nogle eksamener. Og hvad er, hvad er emnet for eksamener? Uh, det første, det er religionspsykologi. Religionspsykologi? Ja. Ja, yes, okay? så. Um, sådan uh, kognitivt et eller andet. Okay. Um, og så er der noget filosofi og etik bagefter. Men så er det lige før, vi skal hive Karsten ind, Anders. Carsten, kommer du lige ind? Carsten. Han er uddannet. Oh, wow. Så ser Carsten, var helt vildt træt ned. Carsten, øh, tag lige på hovedtelefonen og øh, sæt den herovre, du, ja. Carsten, og så... Øh, ja, du skal tage den der, der ja, står Ja, sådan. Vi står så altså der, ikke? Ja, vi skal bruge den mikrofon, der står med herude foran sig. Ja. Øh, Carsten og øh, Majen, kan I lige få lige halvanden-to minutter til at være studentikose sammen? Værsgo, så slukker okay, jeg for Anders og min mikrofon. Værsgo. Ja, hej Majen. Hej. Øh, ja, men... <laughs> Nå, men hvad er pensum så? Så, ja, men det er jo, ja. <laughs> nu føler jeg mig sådan rimelig presset op i en krog her. Jeg skal fortælle, hvad jeg kender om filosofi på radioen. Jeg er ikke, jeg er ikke så skræbt til det. Uh, men vi har en, vi har en helt masse kant. Ja, det er jo altid godt. Og det er etikken er måske gå i imperativ. Ja, sådan er det. Anders, vi har endda lige kaffe mindst. Ja. <laughs> <laughs> øh, ja. Øh. <laughs> ja nu det er det jo dig, der er den uddannede, så jeg regner med, at du vil give mig nogle guldkorn her, så jeg kan gå op og score 13 -tall. Ja, men det er øh, hvad hedder det? etikken simpelthen, om kan du har, eller hvad? Både etik og gudsbeviser, og hvad var der mere? Ja, sådan noget. Mest etik og sådan noget omkring, hvordan er det ligesom åbenbart er vigtigt for at forstå alle de andre filosoffer. Den skal jeg lige have igen. Jeg siger, jeg kan forstå på min forelæser, at Kant åbenbart er helt vildt vigtig. Ja, forholde, det er at rigtigt. at fylder sig for, at jo, det kommer bag. hvis man kan lave en top 10, så tror jeg, jeg roligt, han kommer ind på en træer. Øh, men helt sikkert, det store omdrejningspunkt. Og jeg tror nok, det kategoriske imperativ skal du øh, banke dig ret godt op i, tror jeg. Det skal du okay. virkelig få på. Det er meget vigtigt. Øh, men så Løgstrup. Tag endelig fat i Løgstrup også. Han er også god. Ja, men Løgstrup, der, der er blevet skåret pensum, så Løgstrup er faktisk trådt ud <laughs> Menschen, ja, undskyld, jeg griner. Jeg bare se, værterne har virkelig forladt lokaterne nu. Men det er fint nok. Løsdrup er simpelthen røget væk. Ja, jeg tror sgu, de rødder, så røget. Det er lejt. Jeg ringer ind hver dag, og når jeg lige kommer igennem, så går de. Ja. Okay, fair nok. 1 1 Men Jens er her også. Okay, hej Jens. Jens er slukket. Nå, <laughs> når, så vi kommer tilbage til gudsbeviserne. Øh, er det så øh, Augustin og... Øh, øhm, ham der... Øh, der sådan en ansættelse. Ansættem af Cantenbury, ja. Der var han ja. Og Augustin. Måske har vi haft en Augustine jeg er faktisk ikke. Det fik langt væk der. Er. <laughs> vi er lidt inde. Det er Hvor langt da ikke. Først vi har ris lidt op. Men... Majken, tillykke, du har øh, vundet en udhose, og ved du er jeg synes faktisk også, at du har vundet storms fritfarper. Jeg vil bare sige tak til, øh, til Karsten også. Øh, jeg ved ikke, hvad I talte om, men <laughs> jeg selvfølgelig havde en god samtale. Jeg er ikke helt sikker på, hvad vi snakkede om heller. Nej, men den er det tit med Karsten. Karsten, <laughs> hun lyder, og Maiken har en meget ja, rar stemme nu efter I har snakket sammen. Ja. Maiken, du skal gøre det. Du sender os en e-mail på satansynkels-dr.dk. <laughs> ja. Det er sådan, og i emnefeltet, der skriver der, filosofen er dejlig. Ja, det, er jo så sådan ja, det ja. synes jeg det okay. synes jeg, jeg er faktisk også. Ja, ja, og så øh, er, ja, ja. Og Mike, sender du din adresse, naturligvis, og så sender vi flab flabberen og øh, en mulhus. Ja, ja. Og, og, mig, og, og Mike, så held og lykke til eksamen. Mange tak, og, og, og tak for et godt program. Tusind tak, Majen. Og tak fordi du gad være med, ja, og tak fordi I... du lytter med. Tag den der. Hvad Skal jeg godt? Skal jeg råbe, igen? Ja, du må gerne råbe. Det er altså. af pladen vi spiller ud. Altså det vi kalder pladen, fuld. Men uh, Louise hedder mig at komme ind for bestrenget, og det kan jo godt gå hen. Og Louise, det der sker nu, det er, at uh, bare så du ikke bliver nervøs, har ja. slå en massen. Råber uh, de sidste bingo-tal op højt. Meget højt. Ja. Rimelig højt. Men du har okay. høre telefonen. Du må også så. gerne råbe. Vil du råbe? Nej. I... Okay. Fandt du. Er du klar, Andas? Jeg er klar. Mere spørgsmål, end du er. De første, råb lige de første op, det var 14 14 Næ Næste, 41 41, 66 Hvad er det næste? Nummer 12 Nummer 12 73 20 råber man uh, Råber man ikke, men uh, ring 70 gange 20 Eller og trømmer. så uh, siger man Som det allerførste, når man uh, kommer Kommer, kommer, kommer igennem, hallo Nej, Nej, det er Tillykke med det Tillykke, du har vundet En mulepose, hvem har vi igennem? Det er Hej Tobias. Hej. Åh, uh, oh, hvad var det? Der kørte en uh, en luftpudet bil forbi dig. Uh, Anders, vil du uh, iværksætte din spørgsmålsbygning? Tobias, hvor ringer du fra? Jeg ringer her fra Syberg. Fra Søborg? Mm. Søborg? Yes. Ja. Prøv at køre ud af Mørkhøjvejen. Hvorfor fanden? På af den vej der hedder Mørkhøjvej. Og så jeg kører du så på højre. Ja, så skal du bare <laughs> skal du til venstre på. Nej, du skal bare til venstre på Syberg. Nej, ah, ja, jeg skal vi rundkører så rundt med McDonald's. Så kører du op forbi det gamle tv by, ikke? Mm. Og... Ja. Der ligger der nu rækkehusene for helvede. <laughs> ja. Kan du ikke køre ind? Hvad kører du i, uh, Tobias? Jeg kører en Åh, Så, oh, så kan den nok godt flytte. Så noget. hvis du kan lave det, tager jeg ind på det helt nylagt asfald, <laughs> hvis du gider. Så var skynder at køre ja, det skal ind. Jeg Tobias, har jo det. Travlt. Tobias, hvor du er du på vej hen? Jeg hvor er du på vej hen? Jeg var hjem. Fra hvad? Fra hvad? Fra arbejde. Hvilken noget arbejde arbejde det, arbejde har du? Det er Tobias. Er det Tobias? Det er så der. Hvad hedder firmaet? <laughs> er det et du kører hjem i? Nej, det dyl er, det. Det er Nej, det er det ikke, fordi at, uh, han har døgnvagt. Tvfølge han. Han er på valgt endnu i første. Er du mester simpelthen? Er du mester? Simpelthen. Tobias, hvad hedder dit firma? th Blick. th Blick? Og hvad er specieste? Det bestæld så Tobias. Det andet bare Tobias efternavn. Tobias Holtssøg. Det er præcis. Hvorfor er du det for? Det er bare, jeg kender dit firma, Tobias. Anders er måske en af de mest vidende mennesker i Danmark, men han holder det bare så utroligt tæt til kroppen. Og hvordan går det th Blick? Det går fint. Ja. Men det er, da, det er da en dejlig, kan man sige, behagelig fyrraftens tidspunkt, øh, sådan en 504. Jamen, jeg skulle også spille fodbold, Tobias ah. mødte jo også klokken halv. Hvis jeg, 5. Tobias skal ud og spille fodbold, så har du en lille bonnemo, ved Nå, jeg. Tobias, Tobias, hvor spiller du fodbold henne, og hvad hedder jeres hold? Jeg spiller for noget firmafodbold. Ah. Th. Blik. Ja, nej, for min far. Nå, hvad hedder det så? Det hedder Lemming til mig. tømmer. Han er tømmer? Oh. Oh, det er jo en er lille, lille entreprenør-virksomhed af <laughs> familie, du kører der. Man laver din mor? og hun maler? Nå, oh, hun er nødt Så hun styrer, selvfølgelig, hun styrer selvfølgelig drengene i familien, naturligvis. Oh, Tobias, vi bliver svære nødt til at ringe af, men, øh, fordi er der er nyheder om det. vi skal spille et stykke musik op til nyhederne. Men når det her så er sagt, så vil jeg sige tusind mange gange godt tak, fordi du gad at ringe ind, og du yeah. har øh, vundet en mulepokus. Ja, du har. Og til okay. lykke med. Og vil du ikke være sød og hilse din far også? Det kan jeg godt. Og Tobias, måden du en får morgen, øh, den her... Øh, Mulepost på, det er ved, at øh, du sender også en e-mail på satansynkelsen, Så skører du Dan Danel. Dan Nell. Dan Danel. Dan Nell. Ja. Dan Dan Nell. I e bare To gange i en fælde. Ja, og det kan være godt, når du kommer hjem. Okay. Og gå heller ikke på banen, og husk, man må ikke slå anden på banen. <laughs> ja, det er sådan her godt. God. Tobias, hej. Yes. Ja, hej. Moin. Moin. Moin. Ah, du høre, det er en gammel high-ass, fordi det var med håndgear, ja, eller du ved, ja, det er en, ved, en gammel high-ass, fordi det Kære venner af Det bare Kære Lytter, Tusind tak fordi I havde lytte med. Tak. Vi vil godt sige tak for i dag. Og, det og i morgen er i... det jo tirsdag. Det er det. Og i morgen skal jeg faktisk ned i, i, til køre og høre dem her Sabias nye album, og så vil jeg kunne fortælle om hvad jeg synes om det album, eller om det er godt eller om Fedest. det er dårligt i morgen. Husk det er grundlovsdag i morgen. De mange grundlovstaler. og hvorhen kan man også høre noget spændende. Det vender vi tilbage til. To the spider.